Dobro, hvala. Jaz nisem nekako uh, navdihujoč govornik, tako da upam, da niste prišli sem zelo zdolgočaseni. Uh, upam, da bo vsaj vsebinsko dovolj tehna zadeva, da, uh, da bom taj premankljaj nekako, nekako odpravil. Uh, Samo sem se lotil te vprašanja, bolj zaradi tega, ker sem naretev, na en zanimiv, a, mislim, to, kar sem je na prvi pogled zdela, a, vsaj potencijalno filozofsko za, zanimivo argument za, za, a, proti istospolnim porokam, ki izhaja iz tradicije naravnega Pred tem sem bil sem razpravo spremljeno samo kot državljan, kot zaskrbljen državljan. A, Tako, da se za potem zadeve malo bolj, mal bolj sistematično loto in to, kar imate pred sabo, je nekako povzetek argumentov, kolikor sem jih našel, za in proti, uh, jaz bom temu rekel, uzakonitev. Ja. <h> <h> z, za, z, proti še Za, proti uzakonitvih Istospolnih skupnosti oziroma pravice, da ne časa, kar je okrešava za pravice istospolnih partnerov do sklenitve zakonske zveze oziroma do zveze pred zakonom, ali prkodi temu rekli. Se pravi, jaz bom tukaj zagovarjal, a pa zanimajo me primarno argumenti v priti zenačitvi, a pa proti zenačitvi medsebojnih pravica in dožnostih Te in dožnosti do tretjih oseb, isto spolnih partnerjev v primerjavi z, z raznospolnimi. Se pravi, kot si veste, trenutno, trenutna zakonska ureditev tega vprašanja je taka, da, ima pač, da pač zakonska zveza v zakonu o zakonskih zvezi in družinskih razmerjih definirana kot življenska skupnost moškega in ženske, Se pravi, da so istospolni partnerji uh, že v naprej, oziroma v načelu, izključeni. Uh, tako da, ne glede na to, da obstaja mora, moralna pravica do eh, tega, da se poročiš, oziroma moralna pravica do sklenitve zakonske zveze ali ne, uh, vse na prvi pogled vse na prvi pogled opraviti za diskriminacijo. Ne. Se pravi, zakon dela razliko med. Uh, med med istospolnimi in razno raznospolnimi partnerji. In uh, uh, taka diskriminacija je krivična, ne? če ne obstaja dober ali zakonski, ali ustavni, ali pa moralni razlog za, <coughs> za tako razlikovanje. Ne? In jaz bom tukaj dokazoval, oziroma tako se mi zdi, moram priznati pri vsem, res nisem k te, k tej temi pristopu čisto nepristranski in, ne, nepristransk in neutralni. Ne. Moje priznali, da že prej a, nekako zablikovano stališče, ki sem ga, boja, manj skušal samo potrditi a te literature, ampak se mi zdi, da argumenti, koliko jih je na trgu, ne, da ne, ne znesejo za, za upravičenje oziroma utemeljitev te a, ni ravno prepoved, prepoved, tisto spolnih porok, ampak a, po svojem učinku je prepoved ne, oziroma onemogočenje nemogoč, sklenitve take, take zveze pred zakonom za to kategorijo prebivalstva. A, zdaj, jaz sem razdelil te, te argumente na Pragmatične, pravne, verske in moralne. Uh, začel za... Naj, najdlje se bom zadržal pri moralnih, ker, se mi, ker so ti moja nekako specialnost in ker se mi zdijo, ker so medtem ko ostale tri vrste argumentov bom pa manj tako hitno, hitro obdelal, ker uh, se mi zdi, da, da niso preveč prepričljivi. tudi na povedal, zakaj.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 ustavno načelo enakosti pred zakonom, ne, uh, bodi si moralno načelo pravičnosti ali poštenosti, ali Al pa je vsaj v ne skladijo z politično vred, vrednoto enakosti. Uh, ni, ni to pomembno, kako to, kako to formuliramo. Svaj, uh, moj občutek je, da je ta diskriminacija krivična, sprej, da se ne da moralno tudi ne zakonsko utemeljiti ali upravičiti in osnovni nekako argument za, za zakonitev je, je tukaj pod ena ena zapisan. Osnovni namen zakonske zveze je v tem, da pomaga zakonskimi partnerjem uresničiti njune legitimne in dovolj pomembne interese.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 Zakon Kršino, ustavno načelo enakosti pred zakonom oziroma moralno načelo pravičnosti. A, no, zdaj, kar zadeva očitke o diskriminaciji, ne, se, e, obstaja ena zanimiva, zanimiva pravna literatura ne, na to temo. <koh> na ta argument se namreč, da ta argument se da recimo poskusiti zavrniti, ali tako, da dokazujemo, da ne gre za diskriminacijo. Ne oziroma, da ne gre za zakonito, ali protiustavno diskriminacijo. Ne? V ZDA recimo je eno ustavno načelo pripoveduje diskriminacijo na podlagi spola oziroma spolno diskriminacijo in dokaj zanimivo, ne, je bilo dost natezanja po ameriških sodiščih okrog tega, ali je a, taka zakonska ureditev, primer spolne diskriminacije ali ne, a so torej ti ljudje, ki jim je ta pravica odrekana ne, ali so diskriminirani zaradi svojega spola ali ne, ne. tako da če, lažje je dokazati, da gre za diskriminacijo v primeru, da protizakonita ali protiustavno diskriminacijo v primeru, da ustava ali zakoni pripovedujo diskriminacijo na podlagi spolne orientacije, usmerjenosti ali nagnjenje ali kakorkoli. Ne. A, Tako da ta zavrnitev se mi ne zdi preveč pripričljiva. Sprej teže je dokazati, da gre za spolno diskriminacijo. Ne. Zakaj? Zato, ker zakon razvrsti vse državljane v dve kategorije. Ne. Eno so tisti, ki so upravičeni, skleni, zakonsko zvezo pred zakonom, drugi so pa tisti, ki niso. Ne. In da bi bila to diskriminacija na podlagi spola, se zdi, da bi morali biti vsi Vse osebe istega spola, ne v eni kategoriji, in vse osebe drugega spola v drugi, medtem ko imate med upravičenci, osebe obeh spolov in med neupravičenci. Tako da, a, to je en tehtni pomislek proti temu, da bi obravnavali ali ogovarjali takšne ureditvi a, kot primeru a, spolne diskriminacije. Ne. Kot rečeno, je pa to primer diskriminacije na podlagi spolne, spolne usmerjenosti ali orientacije, ki jo, če, ne vem, jaz ne sem pravnik, ne, če ustavno določilo, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi vere, spola bla, bla, bla, in drugih osebnih okoliščin, ne, če, v te, če lahko pod te osebne okoliščine vtaknemo tudi spolno usmerjenost in bi to zneslo tudi za za dokaz argument, da gre za ne diskriminacijo, ampak, kot rečeno, to zahteva nekaj domišljije. A, druga bolj obetavna, bolj obetavna pot je, da, dokazuje, da dokazujejo zagovorniki te ureditve, ne, da, da obstaja za to vrstno diskriminacijo tehni, pravni in ali pa moralni razlogi. Potem bom nekaj, nekaj kasneje povedal pod pod dva štiri, ne? ko bom, ko smo gledali moralne pomisleke pr, eh, proti spremembi eh, obstoječe ureditve. Eh, tretji ugovor pa je tako se na prvi pogled, če se že omenjao, ne drobnič, pa papež, pa papežu, ne bom nič povedal. Drobnič pa je tega tretjeega ali je avtor tega tretjega, ne vem, je iz, iz Vorno, avtor, je samo nekaj pobral, se je, da če bi zakon s to dikcijo, ne, da je zakonska zveza, življenjska skupnost moža in žene, res dela krivico homoseksualnim parom, ne, potem bi se lahko iz istega, iz istega razloga ne, pritožili tudi poligamisti, potem partnerji v incestuoznih razmerjih in tako dalje, ne? ker zakon pripoveduje tudi sklinitev zveze metri, cimo brati in sestrami, a, a, pstrici in lečak, nečakinjami in, ne, in tako dalje. A, imam nekaj citatov, citat, če ko zanima, ampak Roman Kuhar je v tem svojem prispevku, ne, ki ga imate pod štiri, v neke literature navedena pravično in nepravična diskriminacija, a, navaja ta to misel eh, drobničeva. Seberi ideja tega tretjega pomisleka je da je eh, seveda absurdno, ne zahtevati ali trditi, da so poligamisti, ne, <kaj> da jim godi krivica, ne, ker se ne morejo, morejo poročiti z, z več osebami. Ne, ampak to je to nekako če se njim ne godi krivica, potem se je tudi homoseksualcem. ne, ne. Uh, Mislim, da je uh, Bosne skušal razložiti, v čem je vrednost ali pa zakaj je dragocena ne, zakonska zveza ali pa, uh, zakaj se ljudje tako močno želijo ali pa zakaj je razumno željeti uh, imeti to možnost ne, in imeti pravico iz, izkoristiti. Ne, smo videli, da poligamna razmerja vse velika večina, če sploh taka želja je, jaz ne poznam empiričnih podatkov, neko ljudi pri nas bi se želelo poročiti z več osebami, da poligamna razmerja ne, nekako ne izpolnuje od teh pogojev ali pa v poligamnih razmerjih teh značilnosti, zaradi katerih se nam zdi zakonska zveza, dragocena, dragocena družbeno ali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 teh razlogov, ne. Prvi bi bil pragmatičen, ali pa politično, kakorkoli mu rečete, da še ni pravi čas za to, da slovenska javnost, ali pa podeželska okolja, to sem zadnji slišal, ne. Okolja na podeželju, ne, niso zrela za, za take uh, uh, Uh, take ceremonije ali obrede in taka velika slavja uh, teh homoseksualce ki bi tam očitno na veliko proslavljali in izstavili uh, ta dogodek. Ne, uh, ta mislim, da, da nima neke prave teže, uh, čeprav čepra smo dokaj zadrti. Ne, v tem vprašanju mislim, da je dejstvo, da večina evropskih držav to uredila. Kaže, ne, da, je zdaj tudi, tudi, da je zdaj na nas a, vrste. Ne. A, potem pravni je, mogoče imajo bolj tehten, ne. A, zakon, kot sem rekel, predeljuje zakonska zveza kot življenjsko skupnost moža in žene, na kateri sklicuja na 53. člen ustave, ki državi nalaga skrb za družino, materinstvo in očetovstvo. Uh, jaz ne vidim posebne zveze, ne, med tem je Roman Kuhar upozoril, da te uh, ne uh, glede za homoseksualnih zakonskih zvez nimajo kar dost z tistim delom zakona, ki ureja družinska razmerja oz. razmerja med družinskimi člani. Ne. Uh, ampak samo s prvim delom, ki ureja zakonska zveza. In da je zakonska zveza samo potencijalna <coughs> družina, ne? mar se katera pa te, tega potencijala sploh nima dejansko, ali pa ga vse ne vresniče. Uh, se pravi, če je treba s kom ne homoseksualce potem je to s vsemi tistimi uh, zakonci, ne, ki ali nimajo otrok, ali jih ne morejo imeti, ali pa ali jih še nimajo, ali jih ne morajo imeti, ali jih pa sploh ne, ne nameravajo imeti. Ne? A, se pravi, ta, ta pravni pomislek mislim, da lahko zavrnemo ne? A, s tem, da sprememba ali dopolnitev zakonodaje iz tega področja in predpisana skrb za družino, da se ne izključuje ta, a, Potem pa im jim pomislek, obstoječa zakonska dikcija je lahko moralni razlog za to, da se matičarji v obstoječih razmerah vzdržijo poročanja homoseksualcev, ker če bi to počeli, bi kršili zakon. Ne. ne more pa biti to razlog za pripričanje, da ni potrebe po spremenjanju zakona. Ne. Če bi bilo to res, potem ne bi mogli nikoli neko, naj dovolj dobrega razloga, da katerikoli zakon spremenimo. Ne. A, Potem je verski argument, da se mi tudi ne zdi preveč tehten, homoseksualna skupnost ni del Božjega načrta v poroki in družini. Sam spet nisem strokovnjak, nisem teolog, ne, tako da kuharjevega članka in nekaterih drugih tekstov ne, je razbrat, da obstaja mesta sva v Svetem pismu. Ne ki uh, izredno obsojajo, obsojajo uh, homoseksualnost, ne. Je vsaj 200 taki, ne. No. Aha. Eno je v Levitiku, ne, eno pa v pri Svetem Pavlu, ne, v in pismu Primjanov, mislim da <koh> da kako uh, kako resno, mislim, kako resno naj to vzamemo, ne. Uh, Mislim, da nekateri avtori uh, upravičeno opozarjajo, da uh, gre bolj za to, ne, da ljudje, ki že imajo uh, moralne pomisleke ne, ali pa odpor do, do homoseksualnosti, ne, berejo sveto pismo s z, z uh, tako ne in potem seveda lahko najdete uh, potrdilo ne samo za odpor do homoseksualnosti, Tudi za zagovor homoseksualnosti, ne? če le to iščete. Tako da samo samo sveto pismo, pa ni, se zdi, uh, ne govori o tem, ni to ena od temeljnih skrbi avtorjev uh, svetega pisma. Ne zdi se, da bi jih to kaj močlo. ne. Razen tega uh, so ljudje pri tem branju očitno selektivni levitik ne, predpisuje za, za homoseksualnost smrtno kazn, ne, tako da očitno selektivno jemlja iz svetega pisma to, kar jim ustreza. Ustrezajmo obsodba homoseksualnosti, ne pa ravno predpisana kazn, ne, tako, kar se zdi necivilizacijska. A, ne so razmerna, ne teži, prekrška. A, se pravi,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 zakonske zveze, človeške osebe in ali spolnosti. In, uh, večji, večji del teh moralnih razlogov, pomisle, kot bomo videli, je uh, temelji ravno na takih, na takih za, za ne, neverne ljudi, ne, ali pa pripadnike drugih ver uh, nesprejemljivih uh, pojmovanjih. Ne odpravim v sklepu ne, ti teoretiki naravnega prava, ki so po naključili tudi katoliški filozofi, ne, v glavnem potika neko religiozno pojmovanje, religiozen pojem zakonske zveze, o čemer lahko poznajo še več povemo, ne, in ta se, ta se krbistveno razlikuje od našega civilnega ali pa sekularnega pojma zakonske zveze, ne, je cel kup celkul uh, razlik Hm. Da rombučimo potem spilo naj. da je ni mogoče, raz, mogoče razdružiti, ne. Potem sklepajo obok, ne, oziroma zapečatijo obok, ne, ne matičar. Pogoji, ne, za sklenitev so precej drugačni česta česta kandidata, ne, oziroma bodoča za konca različnih veroizpovedi, ne, potrebuje ta iz, izredno izredno dovoljenje cerkve za, za ta korak, ozajno za te zveze. Uh, Samo obred je če drugačen, nekaj poteka, poročni obred poteka med sveto Mašo in tako dalje. In tako naprej, ne. No, to, kar je problematično na, na verskem pojmovanju zakonske zveze je, ne, da je zakonska zveza na nek način zrcali, ne, ali pa je nekod sev, ne, Uh, ne, Kristusove uh, zveze za cerkvijo, se pravi, to je kar breme za zakonsko zvezo, ne? Uh, ki ne verjamem, da, ki mislim, da ga večina zakonskih zvez, kot jih poznamo, realnih, ne, ne zmore ravno, ravno, uh, ravno nositi. Ne? Uh, dobro, se verski, <coughs> verski razlogi verske resnice ne morejo biti. No, vse ne, neki liberalni, eh, držav, liberalno-demokratični državi ne morejo biti podlaga za, za zakonske prepovedi ne. Z, zakonodajne rešitve, neki eh, neko do, javno dobrino odrekajo neki kategoriji eh, prebivalstva. Ne. Eh, se zdi, da mora biti Uh, upravičenje ne, za zakonske rešitve, da mora biti spremljivo za vse, ne glede na to, a sprejemajo te religiozne predpostavke, domneve, ne. Uh, zdaj, če, če pridem na na, na moralne, moralne pomisleke, uh, tih teh je kolik, tri, nekako tri vrste, sorte. Ne? A, en moralni pomislek, ki se ga da srečati a, v literaturi, zlasti pri naših teologih kolikor sem videl štu in... ...krati nekdo je bil. A, je, da je, da bi bila taka ne družbeno škodljiva, je posla dve vrsti škode ki jo lahko dokazujete, ne, ena je ta otepljiva škoda, uh, ki jo bo utrpela zakonska zveza, heteroseksualna zakonska zveza, takšna kot je zdaj. Ne. Uh, otepljiva škoda bi bila, ne vem, če se, uh, če, tega, če se zaradi tega zmanjša ugled ali privlačnost te, tega instituta, ne, pa se zaradi tega manj ljudi odloča skleniti zakonsko zvezo Uh, ali pa se uh, ne trudijo tako ohraniti zakonske zveze, ko, potem, ko so enkrat sklenili, ne, uh, se pravi, jo lažje ali pogosteje, kak prej razvežejo uh, se odločijo za razvezo ne, in, uh, in podobno. Ne, se pravi, uh, ideja je, ne, da, bo, da bo to izrednočitev imela to vrst ne, <coughs> negativne, negativne posledice. Ne. Uh, to je že več avtorev opozorilo, da ni, uh, ni nobenih dokazov, nobene, nobenih empiričnih raziskav, ki bi to kakorkoli, kakorkoli potrdili. Meni se zdi dokaj očitno, da uh, če, je kaj, uh, če je kaj prizadelo ne, v tem smislu, prizadejalo otepljivo škodo, Zakonski zvezi, tradicionalni zakonski zvezi, ne, potem bila to a, a, izenačitev izven zakonskih skupnosti z zakonsko zvezo, s katero izenačitev izven za, partnerjev, ki živijo izven zakonskih skupnosti z, z partnerji v zakonskih skupnosti, a, in pa a, verjetno a, a, uvedba ne razveze brez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 Tih ukrepov ne uvede, ne, potem ne vidim, kako bi lahko bila neka abstraktna a, a, škoda, ne, a, abstraktna, nedokazana, ali celo nedokazljiva škoda, ne, ki bi naj najbolje homoseksualnih partnerstv s katero seksualnimi ne, a, vzročila, kako bi lahko bila ta zadostna razlog, dovolj dobro opravičila. To, da se, ta, da se da do izenačitve ne pride. Ne. Uh, no, potem pa je še simbolna ali moralna škoda. Uh, se pravi tudi pa ideja, da uh, je heteroseksualna zakonska skupnost je neka, neka dobrina, ne, neko javno dobro ali neka vrednota ne. in izenačitvijo uh, bo to del te svoje vrednosti, ta svoj odlikovan položaj, status, ne, izgubila, se pravi, da se bo uh, zmanjšala vrednost tej, tej ustanovi, ne. Uh, to je tudi več avtore že pokazalo, da uh, prvič, ne, izenačitev v nekaterih pravicah, ne, še ne pomeni, izenačiti, ne, ene in druge, v nekaterih pravicah še ne pomeni uh, uh, sporočati javnosti, ne, Uh, da sta enako vredni v smislu družbene koristnosti ali zaželenosti. Čeprav verjamem, da sta, uh, lahko pa ta pomislek uh, seveda obrnemo, ne, in rečemo da obstoječe razlikovanje dela škodo homoseksualcem, ne. To je recimo en, očitek, ki, uh, en argument, ki sem ga našel pri kanadski filozofini ni Adel Mercier, ne, ki, uh, je bila strokovna poročevalka v, pred Kanadskim vrhovnim sodiščem, ko je to razsojalo o a, ustavnosti oziroma protivstavnosti take diskriminacije. Ne. <kuh> Se pravi, da obstoječe razlikovanje dela škodo homoseksualcev, ker, javnost, ker javnosti implicitno pošilja negativno vrednostno sodbo o njih. Sprej njena ideja je, ne, da, kljub temu, da te zveze ne, zakonske niso prepovedane, ne, a, a, obstoječa, ureditev, tako kot je, vse implicitno sporoča, da a, nekako homoseksualci a, niso vredni, ne, a, a, a, pa ima pravice, da so nekako manj vredni, da je na njihovih zvezah a, da so zveze manj dragocene, ali pa sploh ne kot zveze heteroseksualcev. Ne. <kaj> se pravi, če je to res, ne, da, da tako ureditev posredno krepi tudi predsodke ne, in vrednostne sodbe ne, v, v javnosti o homoseksualcih, potem je to en razlog, da ne samo zato, da se, da se to vprašanje uredi, ne, ampak tudi za izenačitev. Se pravi, te škode, ne, ki, ki jo trpijo homoseksualci, zaradi tega se ne da potem popraviti na ta način, da se jim da neko varianto, ne, neko instant varianto ne, zakonske zveze, ki se je registrirana skupnost ali karkoli in ki po svojem statusu ni, ni primerljiva z, z zakonsko zvezo. Potem sta dva argumenta iz moralne superiornosti. En pravi, ne, da je heteroseksualna skupnost, partnerska skupnost moralno superiorna nad homoseksualno, ne da bi tem, ne da bi hkrati ne naredil še drug korak, pa rekel, da je homoseksualna nujno moralno zlo ali pa slaba. Ne. Samo pravi, da je boljša, družbeno bolj zaželena, moralno bolj zaželena od, heter od homoseksualne. Ne. A druga je pa neposredno podobna, ne, ne. drugi argument, pa pravi, da je homoseksualna spolnost in kar je ta nekako del homoseksualnih skupnosti, ne, življenja homoseksualnih partnerjev. Ne.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 težko razumeti, ja sem te avtorje bral, ampak me um, včasih malo spominjajo na katekizem, ne, ki je tudi poln takih bombastičnih formulacij. Ne. Uh, ideja je, ne, uh, njihova ideja, je, se pravi teh teoretikov naravnega prava, ki mislim uh, filozofe kot John Finnis, uh, Germain Grisset, Robert George, potem nek Bradley, ne? se pravi, to so ameriški, tako konzervativni filozofi, ali katoliški ali v okoljem rečete. Ne? Njiva ideja je, da se samo v heteroseksualni skupnosti, ne? partnerski lahko resniči za zakonsko zvezo značilno, intrinzično človeško dobro, se pravi, nekaj, kar je posebi dobro, in tem oni pravijo merito good, ne, A zakonsko,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 se pravi, moška in ženska, neko kopulirata, ustvarjata nov organizem, neko novo celoto ali, ja, celoto ali enoto, ne, a, ki ima neko funkcijo, ki jo vsak zase nima. Ne, namreč a, a, vse druge, vsem druge početijo v vseh drugih dejavnostih smo ljudje, a, samo zadostni razen v pri reproduciranju, tam pa rabimo partnerja. Ne. In ideja je ta, ne, da... Uh, se pravi, to, kar je dobrega na heteroseksualni spolnosti, ne, je, je to, da uh, poseksa ta moška in ženska, ne, se da ustvarila nov organizem, ki ima to novo dodatno kvaliteto, da lahko, da je odprt za življenja, kakrkoli, že teologi temo pravijo, ne. Uh, Drugi pa najdete tudi katekizmu, najdete te formulacije, ne, da je uh, ta To, kar je dobro ne, v zakonski zvezi, je, da omogoča obresničenje in doživetje nečesa, če mora pravijo, dve osebi kot eno telo. Se pravi, in do tega in, to, ta, to dobro ne, lahko ustvariti samo v red produktivnih spolnih dejanjih. Se pravi, glede na to, kakšne pogoje vse, vse dodajata, ne. se pravi, če za konca, pa, pa imajo všeč analni, nas, analni seks, ne, to ne pomaga. Uh, če se med sebojno masturbirata, to ne pomaga. Ne. <koh> uh, samo pri reproduktivnih spolnih dejanjih, se pravi, pri vaginalni spolnosti, ne, uh, lahko tako enotnost, to enost, uh, dvojnost v enem, ne, dvojnost dve osebi v enem telesu, ne, dosežete. A, kar je malo čudno je, da dodajo kot pogoj, ne, se zdi, zakaj bi, bi morala biti poročena, ne, zakaj ampak dodaten pogoj je, da sta, da sta si predana, ne, in da ste to predanost izkazala z javno za obljubo, ne, pred zakonom. A, zakaj ne morete dva, dva, ki nista zračena, ne zakaj ne moreta take enotnosti dosežu <coughs> pri istem vaginalnem seksu, ni jasno. Ne. Uh, no, ta, ta argument ne, je, uh, je dost kritikov opozorilo, ne, da uh, glavna pomankljivost je, ne da imate zakonske partnerje, ki to vse počnejo, pa nekak ne pa je vsa jedno od njih tako da ni čest jasno, v kakšnem smislu uh, <clears throat> sodelujejo v reproduktivnih spolnih dejanjih. Ne. V kakšnem smislu je vaginalni seks ne, med partnerjima, od katerih je neplodn, ne dejavno, reproduktivna dejavnost. Ne. In to primerja s prazno puško, ne. če jaz vem, da je puška prazna, da ni nabita. Ne. Pa na merim na Borisa, ne pa sprožim, ne. potem je to, kar sem naredil, ne, je dejanje, ki je primerno za streljanje. Ne. ne bi pa mogli reči, da sem ga ustrelil. Ne. Podobno je, ne, če vem, da v mojem moj pištoli ni, ni nabojal, ne potem se nekaj zdi, da ne glede na to, da populiram, da bi težko rekli, da je to, kar počnem, ne, da je a, reproduktivno, spoljno dejanje. Ne. A, no, potem, tudi če je res, ne, se pravi nekako se zdi, da no, se poskušajo najti potive iz te, iz te zagate, ne, zagovorniki a, tega argumenta, ampak mene niso, niso te njihove a, ti njehovi teksti pripričali. Druga pomankljivost, da zakaj pripisati en sam smotor ali namen ne, zakonski zvezi ali pa zaspolnosti, ne, zakaj bi moral biti edini smo ali namen in s tem edino zaspolnost značilno dobro ne, reprodukcija ali pa po drugi strani tale enost dveh, v, oziroma, uh, enotnost dveh v enem, dveh oseb v enem telesu, ne? zakaj ne bi mogla, uh, mogla spolnost služiti tudi drugim namenom, ne? od katerih so, in imeti torej tudi drugih, uh, uh, ja, užesničeva, drugih dobrin ne, ali dobrot. Uh, ki so potem uresničljive tudi homoseksualni spolnosti ne, in trajni zvezi. Tudi homoseksualci ne, se zdi, da ne, ne seksajo vedno in nujno, samo zaradi užitka ne, lahko uporablja spolnost kot za utrjevanje svojega intimnega razmerja, za izražanje intimnih občutih in tako dalje. Intimnih občutih do partnerja in tako dalje. Uh, dobro, preskočil, da je homoseksualnost ne moralna, oziroma da je moralno zelo, ker je to po svojem bistvu hedonistična spolnost. Zdaj, homoseksualci naj bil nas protiv s hateroseksualci, ampak samo tistimi, ki seksajo na pravi način, ne, na dopusten način, ne tistimi, ki se Vzajemnost samo zadovoljujejo, ali pa ali pa analnega ali oralnega seksa, ne. naj bi uporabljali svoje telo, izključno kot sredstvo za proizvodne užitka. In to naj bi razkrajalo inovito človeško sebstvo. Se pravi, homoseksualci na nek način ne spregledajo, ne, da Uh, njihovo telo, da je del njih samih, ne? njihove osebne, njihove realnosti kot osebe. Ne? In gledajo nan kot na uh, nekaj od njihove osebe ločenega. Ne? Uh, ta, ta, ta argument se mi zdi uh, tako malo zaluno. Uh, če to lahko zavrnemo ali tako na ta način da pokažemo da ni vsako da tut recimo hrana uživa, tudi namenali smo hrane je hranjenje, ne, ampak kljub temu se nam ne zdi problematično, če nekdo uživa hrano zaradi, zaradi užitkov, ne, ki, ki, jih, ki jih ta nudi, ne. Podobno se zdi da tudi spolnost, tudi če je res, ne, doma, da je njena prirojena biološka funkcija drugačna, ne, da nima zveze z, z užitkom ne, spolnim, da je ta samo spremljivalni pojavlj, kakorkoli, a, ni videti, zakaj bi v načelu ne, a, bila spolnost zaradi užitka problematična. A, večina spolnosti mimo grede take, ne, koliko ljudi pa danes seksa z namenom, ne, da doseže enotnost dveh oseb v enem telesu. Tako da, uh, mislim, da tu pride do izraza ta, ta, ta problem ne, uh, podtikanja nekega, nekega ideala, ne, uh, zakonske zveze, ideala spolnosti, ne, uh, ki ga seveda potem homoseksualci ne morejo doseči, ampak ki ga tudi večina heteroseksualnih parov ne dosega. ne. Uh, Mimo grede, ne, nekateri avtori danes dokazujo, da, da tudi če je res, da je biološka funkcija spolnosti, ne, reprodukcija, ne, da je tale hedonistični vidik, se pravi prijetnost spolnosti, ne, da je ontološko neodvisna kategorija. To se kaže v tem, da je subjektivno občutje orgazma, ne, psihološko občutje orgazma in ejakulacija nista med seboj nujno povezana. Ne. Torej, lahko je ne da bi uh, doživeli orgazem, ne lahko doživite orgazem, ne da bi akulirati. zdaj govorimo o moških, no kako je o uh, tam imajo težje, težje meriti. Uh, ampak se zdi, da sta, da sta v, glavnem, uh, v glavnem to dve različni funkciji: spolnosti, pa danes upravljata spolnost, čeprav cel drugih funkcij, ne. Uh, uh, kar je kulturno pogojeno, ne, spolna dejavnost, tako da a, ni posebnega razloga, zakaj bi nas moralo iskanje užitka v spolnosti a, skrbeti samo po sebi. Seveda, lahko grete v, v ekstreme, ne, enako kot pri iskanju užitka v hrani. Ne. <koh> Obstaja v verjetno moralno problematični načini iskanja užitka v hrani in v spolnosti, ampak a, Užitek kot tak, pa ne vidim se, kaj je bil moralno problematičen. A, potem še zadnji, jaz zdaj sem malo, malo čest, ne, a, še zadnji argument, ta je meni, meni bil tako filozofsko najbolj zanimiv, je ta semantični v pojemovni. Beseda za, sprave, ta gre, ta gre tako, ne, beseda zakonska zveza pomeni zvezo med enim moškim in eno žensko. Če pogledate v slovarje, ne, boste, boste dobili tako, tako definicijo, razlago tega, tega izraza. tem lahko tvrdite, da je sestavni del našega pojma zakonske zveze, da gre za zvezo med partnerima različnega spola. Sprej čas rečem, da sem poročen, ne, potem boste vsi sklepali, da sem poročen žensko, sprej, da je moj partner, moj partner ženskega spola. Ne. Uh, se pravi neka pričakovanja ali pa neke predstave, vsaj ne? <clears throat> del našega, našega pojmovanja zakonske zveze ne? je, da so, da so partnerja uh, različnega spola. <clears throat> in potem argument pravi, ne? če bi razširili krog upravičencev do za sklenitve zakonske zveze uh, pred zakonom ne? na gay in lesbij, ki bi preprosto izkrivili pomen besede zakonska zveza. Ne? Uh, ta, ta izraz je uh, omejen ne, na zvezo med moškimi in žensko, temu lahko rečemo kako drugače, ne, ampak uh, ne morejo pa skleniti zakonske zveze. Zanimivo, ne, te, uh, to, tudi ameriška sodišča so tako, so, so tako uh, sklenila, ne, nekatera so, so v svoji razsodbi zapisala, ne, uh, da... Uh, uh,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 Dobro, zdaj, zavrnitev je več, jaz se tu upiram na že, že omenjeno uh, Adel Mersene, ki je uh, kot rečeno zagovarjala, zagovarjala uh, istospolne poroke oziroma zakonsko zvezo pred vrhovnim sodiščem, uh, uh, kanadskim. In ona, ona pravi, ne, da je. Uh,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 beseda je beseda, oziroma izraz predsednik ZDA ali pa prezident of United States of America, ne, angliška beseda, se nanaša ali pa so ljudje doslej uporabljali isključno za uh, belopavte moške. Ne. Uh, zdaj se pa zamislite, da nek temnopavti ne, uh, kandidira ne pa da premaga proti kandidata ne, in mu potem predsednik vrhovnega sodišča, ki bi ga moral, moral zapriseči, mu reči, ja, sorry, ne, ne morem. Ne. Uh, pojmovno ali pomensko je ne mogoče, da vidi bo stal predsednik ZDA, ne, ker ta izraz pomeni, bilo pavtega, ti si pa temno pavtega. Zdaj, očitno je nek nesmisel. Uh, je, absurdno, da, je absurdno tako sklepanje. Ne, iz tega, kako so uh, za označevanje česa v svetu, ne, so ljudje uporabljali v preteklosti ali pa zdaj uporabljajo nek izraz na to, da da je to pomen tega izraza, ne, da, to, da, da uh, to določa na nek način, zakaj vi ta izraz lahko uporabite oziroma kaj lahko z njim označujete. Uh, Zdaj, filozofi razlikuje med pomenom in referenco. Ne. Uh, referenca je to, ne, kaj, kaj za označevanje česa mi ta izraz uporabljamo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 Lahko, med, uh, lahko uporabljamo tudi za, za homoseksualne zveze, ne, ki so bile sklenjene po takim takem zakonskodoločenem za postopku, ne, ne da bi s tem delali silo pomenu te, uh, te besede. So tu uh, uh, drugačna pojmovanja, ne, pomena uh, v skladu s tem pojmovanjem ne, vsakič, ko se kaj spremeni, ne? ko spremenite referenco, se spremeni tudi pomen, eh, tako da se pomen izraza zakonska zveza v zgodovini ne? veliko krat spremenil, ne? Eh, ampak potem pa ni posebna škoda ne? ali katastrofa, če ga še enkrat spremenimo. Ne? Eh, recimo nekoč če smo z zakonsko zvezo, ne? Eh, recimo v Južno V južnih državah ZDA ne, so se lahko poročali samo pripadniki, samo pripadniki iz terase med sabo. Ne. Ko se je to spremenilo, ne, se je spremenil tudi pomen besede izraza Zakonska zveza. In vsakič, ko je prišlo do take spremembe med referenti, ne, se je spremenil pomen. Ampak, torej, se bo tudi tokrat, če dodamo homoseksualne pare, ne, ampak kot rečeno, v tem ni posebne moralne, drugačne, jezikovne škode. Ne. A. A. Tak, zdaj mislim, da sem že raztegnul preveč. Ne. Tukaj ker končal. Kot rečeno mislim, da sklep, ne, ki se ponuja sam po sebi, je da a, tudi najbolj pripričljivi argumenti ne, proti pozakonitvi te pravice homoseksualnih parov, da temeljijo na problematičnih trditvah o naravi, smotru, ali namenu in izvoru vrednosti človeške osebe, zakonske zveze, spolnosti in tako dalje. Ne. Uh, in da kakor hitro ne, uh, razkladimo to meglo ne, teh predstav in pojmovanj, ne, ki se lepijo na na pojem, ali pa zakonska zveza, ne, ki pa niso bistvene za, uh, ki ne povzemajo tega, kar se nam zdi osrednje uh, najbolj pomembno na zakonski zvezi in zaradi česar si ljudje želijo skleniti tako zvezo ne, uh, in zaradi česar jo cenijo, ne, tisti, ki jo uh, se izkaže, ne, da, da razlogi za diskriminacijo uh, se razblinijo. Zdi se mi,